الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-Fusul fi Sirat Al Rasul sallallahu alaihi wasallam wa karya al-Hafiz Ibn Al Kathir rahimahullah taala dan kita masih dalam pembahasan yang menyebutkan tentang beberapa peristiwa yang terjadi dalam perang Badar yang lalu. Dan telah kita sebutkan sebelumnya bahawa yang sahih Dari yang ditetapkan oleh para ahli sejarah Bahawa peristiwa Zatul Rukat Terjadi setelah terjadinya Perang Khandaq, Bahkan terjadi setelah Khaybar Jadi jauh setelah peristiwa Perang Uhud dan ini berdasarkan hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah disebutkan pula peristiwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membeli unta Jabir radhiyallahu an. Yang kemudian setelah tiba di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan unta Jabir dan memberikan kepada Jabir harga dari unta tersebut. Dan telah disebutkan bahwa kejadian ini itu terjadi mendekati yakni setelah terjadinya peristiwa perang Uhud. Disebabkan karena kaitannya meninggalnya ayah Jabir radhiyallahu taala yang meninggalkan anak-anak perempuan. Saudara-saudara Jabir Sehingga Jabir radiyallahu ta'ala anhu ingin menikah Agar kemudian istrinya tersebut yang mengurusi saudara-saudara perempuannya Lalu kemudian berkata Al-Hafiz Imanuddin Abu Al-Fida Ismail ibn Umar Al-Shahir ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Wa minha hadithu Jabir Aydan firajul allazi saboo imra'atuhu dan termasuk di antara kejadian yang dicatat dalam sejarah dalam peristiwa perang zatur riqa' adalah hadis Jabir hadis Jabir pula tentang seorang lelaki yang mana kaum muslimin mereka menahan Istrinya Ini yani kaum muslimin Menjadikan Istri dari lelaki kafir ini Sebagai tawanan Ditangkap pada kaum muslimin Lalu dijadikan sebagai tawanan Yang menyebabkan lelaki-lelaki ini marah Lelaki-lelaki kafir ini marah Karena dia sangat mencintai istrinya dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahawa Istrinya adalah seorang yang dikenal Sebagai seorang wanita yang wadiyah Yani jamiilah Sehingga dia merasa berat Pada saat istrinya tersebut ditawan oleh kaum muslimin Fahalafa Maka pada akhirnya dia pun bersumpah La yuhliqan nadaman Fi ashabi Muhammadin Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Apakah dia akan menumpahkan darah Di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Atau Istrinya yang dikembalikan Istrinya yang akan dikembalikan Dia merasa berat Dipisahkan dari istrinya Maka dia pun bertekad untuk membunuh siapa saja dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikembalikan istrinya. Fa ja'a lailan wa qad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil muslimin minal adu. Maka datanglah laki-laki ini di malam hari yani secara diam-diam sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa telah menugaskan dua orang dari kalangan para sahabatnya untuk menjadi Rabi'ah Rabi'ah yang dimaksud Rabi'ah yaitu uh, yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaga dan biasanya Rabi'ah ini di tempat yang tinggi, agar kemudian dia bisa melihat kawasan-kawasan yang lebih rendah, sehingga apabila ada musuh yang menyerang, maka mereka ini dari kalangan Rabi'ah inilah yang memberitakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberitakan kepada kaum muslimin tentang musuh yang menyerang tersebut. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk dua orang dari para sahabatnya untuk menjadi rabi'ah ya jadi pengintai jadi pengawas lil muslimin min al adud bagi kaum muslimin dari musuh yang dikhawatirkan akan menyerang kaum muslimin Wahuma huma abbad bin bisyar wa ammar bin yasr radhiyallahu anhuma dan kedua sahabat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pengintai, yang pertama Abad bin Bishr dan yang kedua Anar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Maka mereka berdua inilah yang menjadi uh, penjaga pada malam tersebut. Sementara mereka berdua sudah sepakat ya untuk membagi malam tersebut menjadi dua bahagian dalam penjagaan setengah malam pertama yang menjaga adalah abbad bin bisyr setelah itu malam yang berikutnya yakni setengah malam yang berikutnya yang berjaga adalah ammar bin yasir mereka sudah sepakat nah merekalah ini yang ditugaskan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat mereka sedang berjaga maka orang kafir ini datang secara diam-diam Sementara Abbas sedang mengerjakan salat. Sambil berjaga beliau mengerjakan salat. Fa <tuh> daraba Abdalan wa huwa qa'iman yusalli Maka laki-laki ini pun melemparkan panahnya kepada Abbas radhiyallahu anhu sementara beliau sedang berdiri mengerjakan salat. Jadi dia melemparkan anak panahnya. Sementara abad sedang berdiri, sedang mengerjakan solat. فَنَزَعَهُ Dalam keadaan beliau solat, beliau melepaskan anak panah yang menancap di tubuhnya. Atau di bahagian kafinya. وَلَمْ يُبْتُلْ صَلَةَهُ Dan beliau tidak membatalkan solatnya. Beliau melanjutkan solatnya hatta rashaqahu bi thalathati ashum thinjala laki laki ini melemparkan tiga anak panah kepada abbas radhiyallahu anhu fa lam yamsarif minha dalam keadaan abbas tidak membatalkan salatnya beliau melanjutkan salatnya masuk satu anak panah beliau cabut masuk lagi satu beliau cabut lagi Masuk satu lagi Beliau cabut lagi Subhanallah Sampai tiga kali Anak panah itu masuk ke dalam tubuh beliau Beliau tidak membatalkan soratnya Hatta salam Hingga beliau Mengucapkan salam Setelah beliau selesai salat Wa ambah sahibah Lalu beliau membangunkan sahabatnya Yang sedang tertidur Faqala subhanallah Maka Ammar mengatakan subhanallah halambahjani Mengapa engkau tidak membangunkan aku? Faqala inni kuntu fi surah Fa an aqt'aha. Kata Abbas bin Bishr, aku sedang membaca surah dan aku tidak suka memutus surah yang aku baca tersebut. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa beliau membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi Beliau membaca surah tersebut dalam salatnya Karena anak panah beliau tetap melanjutkan salatnya Subhanallah. Hadis ini adalah hadis hasan. Direkod oleh Ibn Saad, Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahawa darah segar yang keluar dari tubuh manusia itu bukan najis. Tidak ada halnya dengan darah haid. Darah haid, najis. Namun darah segar, bukan najis. Kata al-Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, Masih saja kaum muslimin mereka salat dengan luka-luka, yang terdapat dalam tubuh-tubuh mereka yang mengalirkan darah dan hasil ini masalah khilafiyah dan masalahnya khilafiyah dan masing-masing memiliki sisi pandang yang kuat yang menerangkan apakah darah itu najis atau bukan najis dan dari hadith Gawraf Ibn Al-Harih alladhi hamma bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa qailun tahta ash dan di antara peristiwa yang terjadi dalam perang riqah adalah hadis Ghaurath Ibnu Al-Harith yang berkeinginan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sementara Rasulullah ketika itu sedang tidur siang istirahat di siang hari di bawah pohon fastalla sayfahu maka ghaurath ibnu al-harith menghunuskan pedangnya wa arada darbahu dan laurat ingin menebas leher Rasul sallallahu alaihi wasallam fa saddahu Allah anhu akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menahannya wa hubisat yaduh dan tangannya tertahan untuk melakukan hal itu wastaiqaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min naumi dan Rasulullah alaihi salatu bangun dari tidurnya. Fa'a as'abahu fa'ijtamu ilayhi. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu memanggil para sahabatnya lalu mereka berkumpul di sisi Nabi SAW alaihi anhu. Wa biban hamma bihi ghaurah min qatlih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat tentang keinginan ghaurah yang ingin membunuh beliau. Wa ma'a hadha kullih atlaqahu wa afa anhu sallallahu namun dengan itu semua kainan gauras yang hendak membunuh rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Allah azza wajal memelihara nabi sallallahu alaihi wasallam namun rasulullah melepaskannya dan memaafkan gauras sallallahu alaihi wasallam wa hadha kana fi ghazwati dhat arqa' Dan ini terjadi dalam peristiwa Perang Zatul Rika' Illa annaha Allati ba'dal khandaq Hanya saja Yang dimaksud adalah peristiwa Perang Zatul Rika' Yang terjadi setelah Perang Khandaq Sebagaimana yang telah kita terangkan ya ikhwan bahawa e, Ada sebagian Para ulama berusaha Untuk mengkompromikan Adanya dua versi Para ahli sejarah Yang mengatakan Perang Zatul terjadi setelah perang Uhud Sebelum Khandaq. Pendapat yang lain mengatakan bahawa Tidak terjadi setelah perang Khandaq, Bahkan setelah Khaybar Sebagian ulama mengatakan Ada kemungkinan terjadi dua kali Ada kemungkinan terjadi Perang Zatul Rukat Dua kali Yang pertama sebelum Khandaq, Yang kedua setelah Khandaq dan setelah Khaybar Namun pendapat ini dilemahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan beliau menguatkan bahawa kejadian perang zatur riqa terjadi hanya satu kali yaitu setelah khaybar Naam, dan yang lebih menguatkan adalah hadis yang disebutkan ini. Bima akhrajahu fi sahihain an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sebagaimana yang dikeluarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala: Aqbalna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi kami datang bersama rasul sallallahu alaihi wasallam yakni berjalan bersama rasulullah alaihi salatu wassalam hingga saat kami berada di dhatur riqa' qala maka beliau mengatakan kunna ila ataina ala syajaratin balilah tarabnaha li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah kami apabila sedang melakukan perjalanan Lalu mendatangi sebuah pohon yang rindang Yang enak untuk berteduh di bawahnya Kami tinggalkan pohon itu dan kami berikan untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Penghormatan para sahabat Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Qala faja'a rajulun minal musyrikin Waseifu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam walaqom bishajarah. Ini setelah para sahabat meninggalkan Rasulullah beristirahat di bawah pohon rindang tersebut, maka para sahabat mereka mencari tempat sendiri-sendiri untuk beristirahat. Sehingga mereka meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sendirian. Maka datanglah seseorang dari musyrikin yang disebutkan bahawa dia bernama Gauras ibnul Harif. Di hadapan, wasif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengelakun di sedang digantung di di atas pohon. Fa aku ada Laki-laki ini pun mengambil pedangnya Rasulullah, fahtarafahu. Lalu beliau menghunuskan pedangnya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la lakum kemudian ghawrus mengatakan kepada Rasulullah apakah kamu takut kepadaku ini dalam keadaan dia memegang pedangnya Rasulullah siap untuk menebas lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menebas dia mengatakan atakhafuni apakah engkau takut kepadaku wala la tidak subhanallah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi pedang sudah ada di hadapan beliau terhunus Apakah engkau takut kepada aku? Kata Rasulullah tidak. Beliau tidak takut. Haulafam Fa yang nak ucap laki-laki ini mengatakan siapa yang akan mencegahmu dariku? Ini yani apabila aku akan membunuhmu, siapa yang akan mencegahmu? Haulah Allah. Kata Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam Berat yang lain bahawa uh, Hal itu menyebabkan bergetarnya Tangan gauras Bergetarnya tangan gauras Sehingga dia tidak mampu Memegang uh, Pedang tersebut Yang pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang memegang Pedang beliau alaihi salatu wassalam Naam disebutkan dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Al Imam Muslim Bahawa orang ini datang ya, orang ini datang sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat maka dia berdiri di dekat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang pedang tersebut lalu dia mengatakan man yamna'ukum minni siapa yang mencegahmu dariku qala Allah azza wajal kata nabi Allah subhanahu wa taala fasaqat as-saifu maka jatuhlah pedang tersebut dari tangan gaurah Jatuh pedangnya. Fa'akhodahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihissalam mengambil pedang tersebut. Fa'kala man yang ini? Maka Rasulullah balik bertanya, siapa yang mencegahmu dariku? Siapa yang mencegahmu dariku? Nah, dia tidak mampu mengatakan Allah. Dan dia juga tidak mengatakan Allah Ta Al Azza mana? Berhala-berhala yang mereka sembah? Tidak. Karena mereka tahu sesembahan mereka jauh darinya dan tidak mampu menolongnya. Nah, maka Nabi mengatakan, siapa yang mencegahmu dariku? Qala, kata dia, kun kekhairi akhir. Jadilah kamu sebagai orang yang terbaik dalam mengambil pedang tersebut. Qala maka Rasulullah bertanya, atashadu an la ilahi lallahu Apakah engkau bersaksi? La ilaha illallah. Kata Gauras, la. Tidak. Walakin ni u'ahiduka an la u'quatilaki. Wala, Wala akunu ma'a qawmin yuqatilunak. Tidak. Yani aku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi, aku berjanji kepadamu. Saya tidak akan memerangimu. Dan saya tidak akan berada dalam kelompok yang memerangimu. Sohainallah, fakallah sabil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dia, dia. Dia sudah berjanji tidak akan memerangi Rasulullah dan tidak akan berkumpul dengan kaum yang memerangi Rasulullah. Maka dilepaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan padanya hidayah. Maka dia pun pulang bertemu dengan para sahabatnya, lalu dia mengatakan kejitu kum. Min in di khairinas. Sungguh aku telah datang dari sisi manusia terbaik. Aku telah datang dari sisi manusia yang terbaik. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat akhlak Rasulullah Alaihissalam. Tidak ada rasa takut. Pedang di hadapannya, ya, karena beliau demikian yakinnya dan tawakalnya kepada Allah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan perlindungan kepadanya. Fata haddahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa as-saifa wa allaqahu maka para sahabat mengancamnya yakni mengancam gaurah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam men menyarungkan kembali pedangnya wa allaqahu dan beliau menggantungkan pedangnya di atas pahan. Ala fanudiya bis-salati fa salla bi ta'ifatin rak'atain thumma ta'akhkharu lalu kemudian dikumandangkan salat azan salat lalu kemudian mereka mengerjakan salatul khauf Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan satu kelompok dua rakaat thumma taakharu kemudian mereka mundur wa sallabita'ifatul ukhra lalu beliau salat dengan kelompok yang kedua rak'atain dua rakaat makaanat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'u rakaat wa lil raka sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam Ketika itu beliau mengerjakan empat rakaat dan masing-masing kelompok mereka mengerjakan dua rakaat. Ini salah satu tata cara pelaksanaan salatul khauf yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walafdzul muslim dan lafad hadis ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang peristiwa perang Dhatur riqa. Wallahu taala a'lam bil shawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.